Hány filmet ajánlasz a héten? Két filmet és egy háromnapos filmfesztivált. Választottam, ez az első szerdától péntekig tart, a Luxfilm Napok című rendezvény, hagyományosan az Uránia Nemzeti Film Ez igazából az Európai Unió saját filmes díja, a Luxfilm ami az európai kérdéskört, az európai ságot, az európai általános problémákat, felvető filmeket helyezik fókuszba és juttatja el az EU összes országába. Idén is három filmet jelöltek erre a a díjra, és minden EU országban ezt a három filmet ingyenesen elvetítik egy ilyen fesztivál keretében. Az a három film a Western című film, ami Itthon a a fesztiválnak volt a győztes filmje. Másik a Sámi Vér című film, ami a Titanic Film Fesztivált nyerte. A harmadik pedig a 120 dobbanás percenként. Ez egy Kánban vetített és komolyan díjazott film volt. Nekem az idei évből az egyik kedvencem ez a Sámi Vér című svéd film számja, a lappokat jelenti, és egy lapkislány életét követi a 30-as években. A lappokat a svéd többségi társadalom a 30-as 40-es években még eléggé lenézi, egy kirekeztet népcsoport volt. Éppen ezért ő szeretné elhagyni ezeket a szokásokat, ő ezt a fajta másságát éri meg gyerekként, és az egészben az a fájó, vagy engem legalábbis azt talált meg ebben a filmben, hogy egy ilyen gazdag hagyományt, ami, amibe ő belenőtt, ez hogyan képes elhagyni valaki, csak azért mert mondjuk tizenévesen még nem érti se, őse a környezete ennek, ennek a lényegét, és hogy az idős korában is mennyire rá tudja nyomni a bélyegét, az egész életére, hogy amikor később visszatér valamelyik rokonának a temetése, az adja a keretszorit ennek a filmnek, hogy még akkor is az ilyen fiatalkori sérelmei miatt nem tud egészen azonosulni azzal a környezettel vagy ezzel az életmóddal, amit ő hátrahagyott gyerekként. Nagyon megható, maga a történet, nagyon jó színész is találtak, nagyon szép szimbólumokkal dolgozik a film, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom, ez van csütörtök este. Okay. A fények városa. Pár napja vetítik a Budapest Noir című filmet. Ez egy magyar film, egy tíz évvel ezelőtt megjelent magyar regény adaptációja. Kondor Vilmos öt kötetből álló budapesti krimi sorozata. Annak idején nagyon népszerű volt. Az első kötetet végül megfilmesítették. Ez a 30-es években játszódó történet. Gömbös Gyula a miniszterelnök halálával kezdődik a film, amikor a Nagy Diófa utcában holtan találnak egy prostituáltat egy rido ima könyvvel a kezében. Egy bűnögyi újságíró Gordon Zsigmond, aki ezeknek a könyveknek is, a filmnek is a főszereplője, egy kicsit utána jár, mert gyanúsan jó körülmények közül valónak tűnik ez a lány. Az ő története tevődik össze igazából a nyomozás során. Kicsit maga a főváros is a főszereplője ennek a történetnek, magának a filmnek is. Talán a legjobb része az, ahogy megidézi a 30-es évek korát, ahogy a Pesti terek a körút, az Andrási út, a föld alatti az olyan korhű házakat, amik még ma is megvannak Pesten, és ez nem biztos, hogy jó, hogy nem lettek fölújítva azóta sem, vagy rossz állapotban vannak, de a filmnek éppen mondjuk pont ez tesz jót, hogy ad egy ilyen régi hangulatot. A legismertebb színészek játszanak a filmben, Angerszortól kezdve, Kulka János Tenkiréka, a női főszereplő, a fiatalok közül öltörő Franciska. a főszerepet Gordon Zsigmondot pedig az a Korovratnik Krisztián játszó, aki egy ideje abbahagyta a színészkedést, de erre a projektre sikerült őt visszacsábítani. Minden adott, hogy jó film legyen ezek szerint, a környezet, a 30-as évek jó film lett, egy nyomozás, egy gyilkosság, prostituált. Egy kicsit több Noir lehetett volna, egy kicsit erőteljesebb filmet vártam. Mondom a tervet. Berontunk, és mindenkiből kiveljük a szart is. Ez bréliás. Tényleg zseniális. Te vagy a bankra bloggá, istenje. Van még egy film a mozikban, ez a négyen a bank ellen című akcióvégelték. Sokan szeretik ezt a műfajt, és pontosan azt hozza ez a film, amit várunk tőle, és amit ez a cím is sugar. Három különböző személyiségű figura áll össze, akik egy kistírű bankvezetői döntés miatt elveszítik az összes addig spórolt pénzüket, és ők közösen a pénzügyi tanácsadójukkal, akit frissen kirúgott az a bank, összeállnak, hogy akkor ők kirabolják ezt a bankot. Egyszer érdemes megnézni ezt a filmet.